טעות. מה לא שלומך, משה? אני בסדר גמור, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור, נמצאים איתנו באולפן, כל החשודים הידועים והמוכרים, אני אהרון מורג, שם משה ירונסקי, דותן, דותן אמירה, מתכנני, אמירה המפיקה והאורח שלנו, הכי חבר, חבר ותיק שהזכיר לי שאנחנו מכירים. ארבעים שנה בדיוק. ארבעים שנה בדיוק. מה אתה אומר? ארבעים שנה בדיוק. משבעים ושמונה. אפי שפריר. הידוע, בכינויו אפי מטאל. כך... על משחק של האבי מטאל, כמובן. כן, ברור. כך קראו לו בשנות השמונים והתשעים. כן, עכשיו כבר לא. עכשיו כבר אבל אנחנו ננסה לעשות מגוון נחמד בתוכנית היום של דברים שאפי אהב, אוהב, אפילו ערך לתקליט. לא. Uh, טוב, אנחנו פתחנו עם אריתה פרנקלין, כי אי אפשר שלא. שבוע שעבר, הקול הנפלא הזה נדם, בגיל mm -hmm. 76. אז ת'ינק, uh, כמה נחמד היה לשמוע אותה, כמה כיף היה לשמוע אותה. זה מתוך האחים בלוז, כמובן. Uh, הקטע האחרון בש... באלבום של האחים בלוז. <laughs> זה קטע המסעדה, כן. אם, אם אתה זוכר, כן. היא מלצרית עבת בשר, כן. כמו שהייתה בחייה, לא מלצרית, אבל עבת בשר היא כן. הייתה, אבל איזה קול. משהו, מדהים, מדהים. וכל מילה שאמרו עליה פשוט... אין, אין מה להוסיף יותר. תגיד, אריתה משתלבת ב, ב, באהבות המוזיקליות שלך, או שזה חריג כזה? אריתה תמיד משתלבת באהבות המוזיקליות שלי, כי אני לא רק אה, רוק כבד או תחומים אחרים שאני מתמחה בהם היום, אני מתמחה בכל מיני תחומים. אני גם עסקתי במוזיקה במשך השנים האחרונות. אז בוא נתחיל מזה. במה עסקת? עוד לפני שנתחיל... עסקתי בתעשייה, לא כמוזיקאי, אבל בתעשייה. אמנון למדתי תופים וניגנתי תופים במשך שבע שנים, אבל זה בעבר הרחוק. אבל עסקתי בתעשייה, החל מעיתונאות, וזה בזכותו של אהרון מורג, וכלה במכירת תקליטים, ניהול מחלקות בחברות תקליטים, די-ג'יי, הכל, כל דבר. אני רוצה לעזור גם. ל-1978. שנינו uh, בתל נוף, מה לעשות. ויום אחד uh, ניגש אליי בחור, ואומר לי, שמעתי שאתה מארגן פה ערבי uh, מוזיקה, אני, נכון. uh, אני אוהב רוק כבד. <laughs> וככה... ככה התחלנו. האמת היא שככה התחלנו. מתי זה? ב-78'? ב-78'? ב-78', ב-77', ב-8', אני פתאום אני רואה את... פוגשתי את אהרון. היה חדר תרבות בתל נוף, כמובן חיל האוויר. אני מכיר, אני מכיר. היה חדר תרבות. אני נכנס לחדר תרבות, אני מוצא שם את הבחור, מנגן מוזיקה, וכמה חיילים שומעים. ניגשתי אליו, שאלתי אותו, כן, למה השר? אז הוא אומר לי, אני פה מארגן קצת מוזיקה, אני גם כותב בעיתונים. אז אמרתי לי, יופי, אני אוהב רואה ואולי אנחנו נעשה פה אה, פעם בשבוע איזשהו... אה, אירוע. אירוע קטן של אה, הרצאה וכולי. הוא אמר לי, יכול להיות, זה מתקבל על הדעת. ומפה התחלנו. יפה. יפה מאוד. ואנחנו נחזור קצת לנוסטלגיה בהמשך. אבל אנחנו רוצים גם קצת מוזיקה, אז מה נשמע עכשיו, דופי? אנחנו אה, נשמע אה, דקאלט, אה, להקה אנגלית שבעצם הצליחה יותר בארה״ב מאשר באנגליה, אבל אה, היא מהווה בשבילי איזושהי אבן דרך. אני בעיקרון אה, אוהב יותר את, את סגנון הפאוור מטאל בתוך תחום האור הכבד. Mm -hmm. Uh, לא הבאתי את הדברים המיוחדים והמטורפים ביותר, אלא הבאתי דברים שהם נקודות להראות מה זה פאוור מטאל, ואיך הוא משתלב בכל התחום הזה של הרוק הכבד. דקאלט זה uh, אחת מהלהקות מה האלה. Uh, אני כמובן לא הבאתי גם את הלהקות הגדולות ביותר, שהן לזפ לינדי פרפל, בלק סבת וכולי, אמנם בלק סבת תהיה פה בתוכנית. Uh, הבאתי לקות קטנות יותר, בינוניות יותר, שלא תמיד שמרו לב אליהן, אבל אני כן אוהב אותן. כן. זה טוב, הבעיה. טוב, בוא נשמע. זו להקה שמפליא אותי, שהם עדיין קיימים ומדיין מפליאים. איך קוראים לגיטה? סאנקינג, זה מתוך אלבום שנקרא סוניק טמפל, זה האלבום הכי טוב שלהם uh, עד כה שהיה. Mm -hmm. uh, להקה שאני, כל פעם שאני שומע אותה אני מקבל צממורת, אני לא יודע למה, היא פשוט מנגנת, נפלאה, והיא עושה טוב, מה אני אגיד לכם? אין בתחכום, אין במשהו הקצב, מיוחד. הקצב, הקצב נהדר. הקצב הוא מצוין, הוא יושב טוב, הגיטר רוטף אותו. כן, ממש. הכל שוטף, הקול מאוד מאוד נגיש כן, מבחינה מוזיקלית. כן. אתה לא צריך להקשיב בשביל ליהנות מהמוזיקה. ואני יצא לי לראות אותם לפני כמה שנים, ומאוד מאוד נהניתי. הרכב מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נשמע גם את הקטע הבא, שנקרא Fire Woman. רק כדי לתת uh, הרגשה טובה למאזינים והרגשה טובה בשבילי גם כן. Mm -hmm. uh, בואו נשמע את זה ואנחנו יכולים לדבר גם על הרקע של השיר. נשמע okay. קצת. כן. Okay. אני אוהב מאוד את הקצב הזה. איך אתה מסתדר עם מטאל בצהריים, מוישה? טוב מאוד. אם זה שאני שומע כזה קצב, אני מתחיל לרקוד. כן. אני ישר מתעורר. בכל מסוד שלום, ככה שלום שלפני, אני גם <laughs> מתעורר. <מעניין> <laughs> בשלב שטרונד. <laughs> <laughs> <laughs> לא, אבל בכוונה הבאתי דברים כליליים, כי זה לצהריים, והם יותר כיפיים בשביל להניע את הגוף למי שיושב ליד איזשה... כן. איזשהו שולחן, וצריך עכשיו... לכתוב או משהו כזה. תגיד, איך מלכתחילה הגעת להיות אפי מטאי? לא יודע. באוטובוס, איך הגעתי? לא, האמת היא שפשוט... אני אהבתי מוזיקה מההתחלה, כשהייתי ילד קטן. ובמשך השנים פשוט התמקצעתי. יותר ויותר בכיוון הזה. נכון. עכשיו, האמת היא שאני התחלתי את העבודה שלי בחברה שנקראת גלרון. שהיה לה את חנות התקליטים, זוכרים, החנות המיתולוגית אלגרו. כן. אני בין המקימים... אלנבי, ליד בית הכנסת הגדול. נכון. אני בין המקימים של אלגרו שהיו בשינקין. הגעתי לשם גם כן בדרך טעות. התכוננתי ללמוד במכינה בבאר שבע, עבדתי באיזשהו מקום, ראיתי מודעה קטנה בעיתון, אז היה רק מודעות בעיתונים, כן, כמובן. כן, ברור. ראיתי מודעה קטנה בעיתון, בשעה עשר בבוקר יש הפסקה, לקחתי את עצמי. ורצתי מסלמה לכיוון אלנבי, שם ישבה החברה והצעתי את עצמי, פשוט באתי לשם ואמרתי, אני רוצה לעבוד אצלכם. אמרו לי, עד כדי ככה אתה רוצה לעבוד אצלנו? אתה יודע שהמשכורות לא מי יודע מה. אמרתי, לא משנה לי, המוזיקה יותר משנה לי. קיבלו אותי, ומפה והלאה, היסטוריה. טוב, אז כמה זמן היית שם בעצם? ב... ב... בסביבות עשר ב... שנים, mm -hmm. משהו כזה. אנחנו הקמנו את אלגרו, ואנחנו בעצם היינו הראשונים שפיתחו את שיינקין, מה, מה שהיא היום, mm -hmm. כמובן. כי פעם שיינקין הייתה, הייתה רחוב של אך ורק רהיטים, כן. חציו, והחצי השני רחוב של דתיים, שהם עדיין קיימים, הם עדיין נמצאים yeah. וישו. ובאמצע סנדוויצ'ים. ובאמצע סנדוויצ'ים, כמובן. <laughs> <laughs> <laughs> ומערכת דבר בסוף הרחוב. <laughs> נכון. <laughs> נכון, כן. נכון, היא כבר לא קיימת. <laughs> וקפה תמר. הוא גם לא קיים, גם מה אוקיי. לעשות, אה, נשתנים הזמנים. כן. אה, עכשיו, אה, בשלב מסוים, אה, בא לעולם גדול. דבר שנקרא גונג. כן. תראה, אה, גם את גונג אני, אני הקמתי, אנחנו היינו צריכים אה, לעבור למקום יותר גדול, מצאנו את שינקין. ואני בין המקימים של... גונג... של גונג מיוזיק, אנחנו מדברים? סורי, גונג מיוזיק היו ב... בעצם ברחוב קפלן. קפלן, אנחנו... קפלן 2. קפלן 2. אני, גונג מיוזיק הוקמה על שרידי השותפים שהיו בגלרון. רגע, נס. עכשיו נעשה פה פאוזה ונאמר, אנחנו מדברים על, אם אני לא טועה, שנות ה-80. תשעים. שמונים ושמונה. שמונים ושמ... סוף שנות השמונים. עכשיו, בתקופה... מאזיננו היקרים, אני מבקש שתחזרו איתנו שלושים שנה אחורה במנהרת הזמן. <laughs> אין אינטרנט, <laughs> אי אפשר להוריד שום דבר, אין אמזון, אין אי-ביי. E לא קיים. אתה רוצה תקליט חדש? לא הכל הגיע בסינגלים. אתה צריך לקוות שזה יצא מהר בהדפסה הישראלית, מה שנקרא, הדפסה מקומית, כן. ב-CBS או עד ארציום, מה שלא כן. או אם יש לך כסף ויש לך... רצון, אתה קונה את זה ביבוא. זה נכון. וכאן גונג נכון. נכנסו לתמונה. אז לא היה אינטרנט, אז לא היה אה, מידע כמו שיש היום, שהוא זורם אה, בקלילות. אה, היית צריך פשוט לשמוע תוכניות רדיו אה, BBC. טוני פיין שהביא אז הרבה מוטו. טוני פיין הביא לעיתים. שלא היו קיימים. גם הוא היה צריך להאזין לבי בי סי, וגם הוא היה צריך עם הקשרים שלו. הוא היה לו קשרים הרי, מה שהיה איתו, אני זוכר שהוא הגיע לקול ישראל, כי אני הייתי קול ישראל. גר, הוא גר שם, הוא עלה לישראל. ושם אבא שלו המשיך לגור שמה, ושם נכון, הוא היה מוכר. נכון. אמרו, שולחים לו לשם את כל הסינגלים, נכון. אבא שלו היה שולח לו את זה לארץ, והוא בא ולוקח את נכון, זה, לשחרר זה... ב... אותו, ומגיע עם <laughs> זה לאט-יום. אבל <laughs> אנחנו, כן. בתחומים שלנו, כן. שהם לא לעיתים, הם בתחומים שהם נישות, כן. היינו צריכים פשוט לשמוע, להתעניין, לקרוא עיתונים מוזיקליים, כן. עיתונים מוזיקליים, שאז היו מייבאים לכמה וכמה חנויות בודדות בתל אביב. כן. ולקבל מידע. אני הייתי אחד הלקוחות של ה-NME וכל כן, החבר'ה האלה, כן. כן. ולקבל מידע מדיילים ומכל מיני אנשים שנוסעים לחוץ לארץ, אז לחו"ל לנסוע כן. זה היה כן, נכון. חלום רק, כן? Mm -hmm. אז uh, מכל מיני אנשים כאלה. וכן, הצלחתי בסופו של דבר להשיג דברים חדשים ודברים שלא היו משמיעים אותם פה בארץ. בין היתר, אני הבאתי לפה להקות שלימים כולם מכירים אותן, כמובן. השמעתי את מטאליקה, שאף אחד לא ידע מי זאת מטאליקה בכלל. השמעתי את איירון מיידן, שאף אחד לא ידע מי זאת איירון מיידן. שמעתי הרבה מאוד דברים. טוב, הייתי בזמן הנכון. כמובן. היית די ג'אז, שבעצם, אה... ששמעת, ואיפה ששמע, אה... בעצם... אני השמעתי את זה לך... בתוכניות... בתוכניות רדיו, <coughs> בעיקרון. אם מדברים רדיו? על איירון מיידן, שנים, אה? שנים, אפי קינא בי, קינה בי, כי אני סיפרתי לו שב-1980 ראיתי את איירון מיידן בתור להקת חימום של ג'ודס פריסט. נכון. נכון. בהאמס מיט אודיון בלונדון. נכון. הוא לא סולח לי על זה עד היום. נכון, אלה שתי לקות, דרך אגב, שאני מאוד מאוד אוהב. אמנם לא הבאתי אותן היום, אבל אני מאוד מאוד אוהב. הם אבני דרך של המטאל היותר חדש, כי הרי הרוק כבד עבר כמה וכמה גלגולים. בין היתר, באמצע שנות ה-80, הוא עבר להיות מטאל, על כל הז'אנרים ותתי ז'אנר שיש לו, וביניהם היו... איור מיידן כמובן, ג'ודוס פריסט כמובן, והם uh, להקות שאני גם כן, לימים ראיתי אותם גם כן, וגם ראיינתי אותם. Uh, ואחלה להקות שגם עד היום הן מתפקדות וממלאות אולמות. Mm -hmm. דרך אגב, ברוס, ברוס דיקנסון צריך להגיע לארץ לאיזה mm -hmm. ספוקדור. לקידום, וורד, הספר, לקידום של הספר שלו. לקידום הספר שלו, כן. ואני מקווה מאוד שהוא ימלא. הוא גם יטיס את המטוס. הוא בדרך כלל מטיס פה מטוס. דרך אגב, יש לו פה קו קבוע, אבל אף אחד לא צריך לדעת מזה. הוא מטיס מטוס לפחות פעם בשבועיים, הוא מטיס לפה נוסעים. סקופ, תחזור על זה עוד פעם. לא חוזר על זה עוד פעם, מישהו שמע שמע. ברוס דיקינסון, אחת לשבועיים, נוחת בנתב"ג. וממריא באותו בתור קברניט, כמובן. והוא מטיס מטוסים בחברה. יש לו גם חברה שלו, כמובן, אבל הוא uh, גם בחברות uh, זרות. ככה ו... שבפעם הבאה שאתם טסים ללונדון, ואתם שומעים This is ב... your captain, Bruce Dickinson speaking, <laughs> אז <laughs> תדעו שיש סיכוי טוב מאוד שזה יהיה <laughs> <אותו, laughs> <טוב>, ברוס <laughs> דיקנסון, אבל המוזיקה שתשמעו במטוס, הסאונד, <laughs> סביר להניח שהיא לא תהיה איירניידן. לא, בטח שלא. <laughs> כן, אנחנו נשמע עכשיו את מיסטר uh, ביג, עוד להקה אמריקאית. שהיא להקה טובה מאוד שהייתה באמצע סוף שנות ה-80 לכיוון שנות ה-90. גם כן, פאוור מטאל, גיטרות חזקות מאוד של פול גילברט, שאני מאוד מאוד אוהב, ובואו נשמע ונראה מה... מה נשמע, נשמע? אנחנו נשמע את Addicted to the Rush. הנה הגיטרות. touch never get enough would take you to that right never get enough i would take you to that church כמו שאני אמרתי פה לאפק, שהמיקרופון היה כבוי, מי ששומע את זה ולא עולה לו חיוך מטומטם על הפנים. בוודאי. הוא לא שומע כל כך טוב. בוודאי. לי כבר לא עולה חיוך, עולה לי פשוט, זה הכול. נוסטלגיה. היה טרק עשר? אחד עשרה. אנחנו מדברים על קולרדו-בולדוג. אוקיי, okay. כן. עוד מיסטר ביג. עוד מיסטר ביג אחד. דרך אגב, הבסיס שלהם, בילי שיאן מגיע לפה להופעה יחד עם, עם, עם הרכב מאוד מאוד גדול של סופרסטארים מהרוק הכבד. Mm -hmm. שכחתי את השם של ההרכב, נדמה אופופולו. וכדאי לשמוע, כדאי לשמוע אני את בהרכב? ה... יש לך את המתופף של דרים תיאטר, יש את בילי שיאן, יש את... רון במבלפוט טורפי, הוא גם כן היה בגנזל רוזס נדמה לי, והיה בעוד כמה מקומות. יש הרכב מאוד מאוד ידוע. הזמר הוא ג'ף סקוט סוטו, שהיה יחד עם אינגווי מלמשטיין, היה הזמר של הגיטריסט הזה, בתקליטים הראשונים. מטי ההופעה? ההופעה נדמה לי בעוד שבועיים, אני לא זוכר. אז חבר'ה, תעקבו אחרי ה... פרסומים ותלכו, המלצה של קדאי, איפה. כדאי, כדאי, כן. כדאי, כדאי. טוב. מיסטר ביג. מיסטר ביג. בולדוג. בואו נשמע. הנה זה בא. הנה זה בא. תכף. הנה הכלב. תכף. Of attitude who's that matter max coming in at three o'clock why don't you send her over one two next thing I remember I oh. was loan why its call The drinks are on the house. She'd strip me to the bone And steal away my heart as well Next thing I'll remember From the planet היה לנו מיסטר ביט, זה נשאר כפול שני טרקים, רגע אז אחרי שגמרת שם בחנות אחרי עשר שנים, איפה בעצם שבת? עברתי לחברת תקליטים, עברתי לגונג מיוזיק, שזו עוד חברת תקליטים, שזה בעצם יוצאי גלרון, אלה שהקימו את הלגו, ועברנו לרחוב קפלן בתל אביב, הקמנו את גונג, שזאת חברת הפצה בעצם, חברת הפצה לדיסקים וקלטות, וגם היה לנו לייבל משלנו, שהפצנו מוזיקה, בעיקר מוזיקת שוליים, מה שנקרא. אבל גם שם עבדתי בסביבות שמונה שנים. גונג הפיצה הדפסות מקומיות או יבעה? הפיצה הדפסה מקומית. לא, אנחנו... הדפסות מקומיות ויבוא. עשינו גם יבוא. אנחנו היינו בין הראשונים שהבאנו סינגלים למועדונים. ו... 12 וינשים? 12 וינשים, כן. Mm. 12 וינשים למועדונים. Mm. Uh, היה לנו לייבל משלנו, ישראל ברייט, היה בין הראשונים, ועשינו גם כל מיני אוספים. טרנס סייד אוף דה והיו עוד כל מיני אוספים שהיו שייכים אך ורק לנו. Mm -hmm. אבל בעיקרון זאת חברת הפצה, חברת הפצה כמו כל חברת תקליטים כן. אחרת, רק שאנחנו הגדנו את כל החברות תקליטים בארץ, פלוס יבוא שלנו, והפצנו לחנויות. כן. היום כבר אין חנויות תקליטים כמובן, כן. כן. בקושי יש. <laughs> היום יש חנויות תקליטים, אפשר של... לספור על יד אחת, לא יותר מזה. שהן בעצם של... בעיקר יד שנייה, וגם ו... יש... מפיצים הם הם מהדורות חדשות. נכון, היום יש חנויות שבעצם... יש בהם תקליטים. כן, אבל... בדיוק. כי yeah. זה, יש חנויות של יד שנייה כמובן, אבל השאר החנויות הן חנויות שיש להן רק נישה לתקליטים או נישה עלי... למוזיקה. כן. אין חנויות תקליטים פרופר מה שנקרא, חוץ מאולי שתיים או שלוש, התו השמיני, אפשר להגיד שאין להם חנויות תקליטים, כי יש להם בשדה התעופה. Mm -hmm. תגיד, איך, איך אנחנו עוברים ממסטר ביג למיוז? אנחנו עוברים בגלל שאנחנו מתקדמים לכיוון השנים האחרונות. זאת, זאת אחת הלהקות שאני הכי הרבה אוהב בתחום. מיוזי בעצם לא שייכת לרוק כבד, היא גם לא שייכת לאלטרנטיבי, היא גם לא שייכת לשום ז'אנר, אה, שהוא... אי אפשר לשייך אותה לז'אנר. הם יצרו לעצמם ז'אנר משל עצמו, mm -hmm. כל אחד שומע בלהקה הזאת מה שהוא רוצה. ארון שומע אותה, אה, את קרים קצפת, אני שומע אה, מוטיבים של קווין. ויחד uh, עם זה, הם גם, uh, יש להם סגנון מאוד אלטרנטיבי, אבל כוחני ביותר. Mm. ראיתי אותם בהופעה לפני כשנה, שזה היה מסעת נפשי בת, בתקופה האחרונה לראות אותם, ונהניתי ברמות שאני אפילו בעצמי לא מבין. עד היום יש לי סמכות. עוד, עוד לפני שניגע, נגיע למיוד, עוד דיברת על הופעות. אתה חרשת, היית בדונינגטון. בוודאי, אני חרשתי במשך... כתבת על דונינגטון לעיתון, נכון. פאלאס, מריליון, אני זוכר את זה. כן, כן. כן, אני חרשתי במשך עשר שנים. כל שנה הייתי נוסע לשלושה שבועות לפסטיבלים. אחד זה רדינג פסטיבל, שזה פסטיבל בן שלושה ימים, ואחד זה פסטיבל בן שזה קוראים לו מונסטרס אוף רוק. אני חושב שהוא עדיין קיים היום בשפילד. Uh, בעיקר נסעתי כדי לראות להקות חדשות, לראיין להקות, ביניהן ראיינתי את קווינסטרייך, ראיינתי את סקורפיונס, ראיינתי את סקסון, uh, בלק סבת אפילו בזמנו, כשאיאן גילן ניגן שם בתקליט אחד, בואו ניגן. Uh, ו... ובעיקר גם לאסוף הרבה תקליטים כדי שאני אוכל להשמיע אותם. אז כן. עוד שידרתי ברדיו, mm. ועוד עשיתי גם מסיבות רוק, מה שעושים היום גם כן. כן. נחמד, אז uh, מיוז, uh, אנחנו נשמע את היסטריה. Uh, איזה טרק זה? זה טרק שמונה. אנחנו נשמע את היסטריה. Uh, אני חושב שזאת להקה, היא שלישייה בעיקרון. יוצרת מוזיקה כמו עשרה אנשים. מוזיקאים בחסד עליון. Uh, ואני חושב שמי שצריך, uh, מי שרוצה לראות את הלהקה הזאת, שירוץ, לא רק שילך. פשוט שירוץ, טוב. חבל. Okay. News. News. We are amused by news. כן, מיוז היא להקה מצוינת, בת שלושה חברים, אני מאוד מאוד אוהב אותם, הם גם פשוט מוזיקאים גדולים מאוד. כל דיסק שלהם הוא דיסק קונספט, כל יצירה שלהם היא פשוט גדולה. יש בתוך כל קטע שלהם מוטיבים של גם רוק כבד וגם רוק אלטרנטיבי וגם שירה אופראית וגם גלם. גלם בעיקרון הוא, הוא בעצם ויזואלי ולא, ולא שמיעתי, mm -hmm. אז לכן אי אפשר להגיד עליהם שהם גלם. סלייד וסוויט, כן. <laughs> שמגיעים לארץ עוד איזה כן. חודש. Mm -hmm. סוויט מגיעים לארץ? סוויט וסלייד מגיעים לארץ, למרות שבסלייד נשארו שני חברים, וגם בסוויט נשארו שני חברים. כן, הסולן כבר איננו, מת. בסלייד, נודי הולדר כבר עבר למימד אחר, יש עוד כמה כאלה שעברו למימד אחר, מה לעשות? דייב היל לא. לא. אז נראה מי יגיע. נראה מי יגיע. נראה מי יגיע. We will come on feel the noise. כן. Okay. אנחנו נעבור קצת לקלאסיקה שהיא בעצם אחד מאבני היסוד של הרוק הכבד, של המאסטרים הגדולים. המאסטרים הגדולים. הוא הזאת, יום הולדת שמח פלוס יום לרובר פלנד. רובר פלנד, כמובן. אנחנו עוברים ללד זפלין. ללא שיר שאתם, שכולם חושבים שהם מכירים. דווקא מאלבום שנקרא פרזנס, שאני מאוד אוהב אותו. לא זכה לתשבוחות, אבל אני מאוד מעריך את האלבום הזה. בואו נשמע את הקטע. אויילה. בכוונה שמתי את השיר הזה, למרות שזה שיר לא מאפיין של ללד זפלין. דווקא השיר הזה, הקטע הזה, הוא קטע שהוא גם פונקי, עם רוק כבד, עם עוצמתיות ועם עם כוח, ודווקא מלד זפלין. Mm -hmm. כך שלד זפלין נגעה בכל דבר, לא רק ברוק כבד. בכל דבר. כן. אוקיי, מה אנחנו ממשיכים? אנחנו ממשיכים עם וייד שהם בעצם יוצאי להקת האם שלהם, הייתה Deep Purple כמובן, ובכוונה הבאתי את White ולא את Deep Purple, שזה אז אנחנו נשמע את... אתה צריך לשמור פעמים הבאות. בוודאי, אם יהיה פעמים הבאות, אני אשמח מאוד. אם יהיה, מה זאת אומרת? אנחנו נשמע את Sleep of the Tong. White עם וייטסנק אנחנו מתקרבים לסוף תוכנית שהייתה רועשת, אבל ברוח טובה. רועשת, אבל אני לא יודע, עברו לי רק חמש דקות, ופתאום עברה שעה, אין לי מושג למה קרה פה. איך אומרים? לצערנו הזמן רץ מהר מדי ממה שאנחנו רוצים. נכון. היינו רוצים שהוא הרבה יותר. תודות. משה אירונסקי, תודה רבה. תודה לך, מורק. תודה לאמירה. תודה לאמיר, והתודה הגדולה ביותר. אפי שפרייר. לפי, שפריר, תודה לכם, שעשה תודה לנו לכם. תוכנית מצוינת, ואנחנו נסיים בשיר מתוך תקליט שאפי ערך, שהוא בלד אותה זהב של הרוק הכבד, ונשמע שיר שאני אוהב במיוחד, אירו סמית, Dream on, Dream on. אנחנו Dream נמשיך on. לחלום, ואני מקווה שהחלומות יתגשמו מתישהו. אפי, תודה. על עוד אתה עוד תחזור. אני מקווה מאוד. להתראות, ותחזרו אלינו לעוד מעדן ויניל בשבוע הבא שתהיה שונה, לא יהיה מטאל ארזי נחמד ומישהו שם לנו את התקליט על 45. אז נתחיל מההתחלה. Dream on, אירוס מי, תמשיכו לחלום. באמת, שיהיו לכם רק חלומות טובים והמון מוזיקה טובה. להתראות. להתראות. ביי. ביי טוב לכם. It's a black dusk to dawn It's a night before